«Дмитре, ми ж, здається, домовилися, га?» «Тільки не зі мною», – відрізала Янка. «Ну так, так, не з тобою, звичайно. Я мав бесіду з твоїми батьками», – промямлив домажир. «Але якщо треба із тобою, то ми з вівором прийдемо, поготуримо. Чого ж?» У Янки на вистах уже тріпотіла відповідь, щоб злетіти. Але тут пролунав голосний крик. «Дивіться, дивіться, татари завертають прямо сюди!» Про Янку і до всі враз забули і глянули на дорогу. Монголи із Либіцької долини вже вибралися на гору і темною звивистою гадюкою відповзали до Києва. Попереду, в оточенні Нойонів і Баатурів, похитувався на вороному коні Менгу. За ним розтяглося кілька сотень війська. А в прогалинах між загонами брели полоненики, оточені кінною вартою, пов'язані по десятку чоловіки, хангах, що незугарно погойдувалися на шиях, жінки та підлітки, під наглядом кінних дозорців, що довгими гаратниками підганяли тих, хто відставав чи збочував з дороги. А ще далі балки синей з награбовним добром та коней та гурти худоби. І знову військо. Над Києвом запала моторошна тиша. Лише хтось один не стримався і з болем і ненавістю вигукнув. Ох, окаянні! І знову тиша. У багатьох зробилося млосно у грудях, стиснулося серце, а під черепом забилася болісна думка. Невже і зі мною таке буде? Невже... І мою жону з дітьми гнатимуть отак, мов овець, у чужий далекий край на страждання, на смерть. Вибравшись нагору до Васильківського шляху, Менгу з двома сотнями багатурів та сотнею полонеників раптом повернув ліворуч до золотих воріт і зупинився на майдані. А інших полонених і здобич сторожа повела вниз. До хрещатиї долини, а звідти на Печерське, до двіринця і далі через Дніпро на схід. Туди ж рушило і все монгольське військо. Менгу підвів голову, довго вдивлявся у мовчазних киян, що застигли на високих стінах міста, а потім гукнув Кияни, ваш князь утік як останній боягуз. Я зневажаю його не заїхав навіть у Білгород, щоб поснідати, а дременув далі, залишивши і вас, і всю свою землю на призболяще. Тепер ви самі, господарі, своєї долі. Я ще раз раджу вам помиритися зі мною і визнати владу Батухана над Києвом. Обіцяю вам мир і життя, а також прощаю вам вашу провину, побиття моїх послів. Ну, що ви на це скажете? Дмитро вислухав його. І, не задумуючись, твердо відповів Ні, ми вільні люди, і нічієї зверхності не потерпимо і не визнаємо. Менгу підскочив у сідлі, посварився на киян камчею. Нерозумні! Зараз ви остаточно прирекли себе на смерть. Дивіться, що з вами буде. Дивіться, кияне. Він махнув рукою. Багатури накинулися напов'язаних мотуздям полонеників. Блиснули шаблі, бойові сокири та шакпари, пролунав болісний зойк беззахисних людей, що падали, обливаючись кров'ю на білий сніг. Та стріляйте ж у них, стріляйте! — вигукнула Янка, підводячи вгору лука. — Чого ж ви стоїте? Стріляйте! Чатива її тонко бренькнула, просвистіла стріла. Ще кілька десятків стріл шугнули з валу вниз на убивців, але жодна не досягла цілі. Всі впали за якихось 20-30 кроків від вершників. Менгу зареготав і знову подав знак рукою. Підкоряючись його волі, баатури миттю підняли свої луки і наклавши на них стріли, завмерли, чекаючи наказу стріляти. Добриня гукнув. "Пригніться та швидше, вони влучать у нас!" Багато хто, скоряючись його голосові, миттю пригнувся, але були й такі, хто, не почувши, злегковажив порадою. Вони безпечно спостерігали, як воїни Менгу готуються до стрільби. Янка теж відкрито стояла на заборолі, витягала з тула нову стрілу. Дівчисько, нерозумне дівчисько. Одним стрибком Добриня Блискавичну метнувся до неї і, притиснувши дівчину до грудей, затулив її собою. В ту ж мить цьохнули довгі монгольські стріли і тупий удар у спину змусив його скрикнути. Поряд пролунали такі ж болісні скрики хтось упав. Янка випручилася з міцних поробоцьких обіймів і гнівно глянула на хлопця. Вона ще не розуміла, що сталося. Губи її тремтіли від образи, а невеличкі кулачки часто затарабанили йому в груди. Як він посмів! Та ще й не йду у всього Києва Мерзенний смерд, раб, половецький конюх. Та тут раптом узріла в його спині стрілу. По ній стікала і капала На зачовганий дощаний поміст Яскраво червона кров. Ой, що ж це? Ну, її підкосилися. Мій Боже! До неї підскочив воєвода, підтримав. Ти не поранена, Донечку? Я ні, а ось він, рятуючи мене, «Я все бачив. Тепер ти розумієш, як необачно вчинила, прийшовши сюди!» Суворо проказав Дмитро і додав різко. «Зараз ж геть мені додому! Якого горя могла завдати нам? Якого горя?» Янка Слухняна подріботіла вниз, а Дмитро роззернувся довкола. Окрім Добрині, було поранено ще кілька чоловік, серед них Миколу у передпліччя. Микола смикав стріло, щоб витягти з рани. Степан допомагав йому, але не вміло, і стріла зламалася. «Нічого тут не робіть, ідіть додому», – наказав Дмитро. «А я візьму Добриню і зразу ж за вами». Він підвів очі на парубка.